Pane korra käima, ma loon ühe luuletuse. Ma loeksin, ma loeksin nüüd ühe väga päevakohase luuletus perekondlikku sisuga ja tahaksin sellega tervitada Peeti Ristsood. Jõuluvana külas käis, kingi oli asju täis. Emale ta kinkis suusad, sest tema laiad puusad. Sportida ei ole paha, nii saab liiksest kaalust maha. Minule tõi sooja salli ja veel teki kalli kalli. Isale kaks poolikud ja murugast mis pooliku. Vanaema see sai saaga. Vana... Saagil on. Saaga. Vanaesale tõivi aagra. Kingikotse tühjaks sai lahkudes tal tegin pai. Pärast sõin ja täitsin kõhtu. Oli tore. Kõhtu.